Hej och hallå och hemskt mycket hej och vad kul att du är med en andra omgång av Holgers hörna. Vi drar igång direkt med en riktig rockrökare. I slutet av 90 så flyttar vi in i vårt nya boende ett hus byggt 67 med källare. Och som de flesta hus från den här tiden så fanns i källaren en gillestuga. Och där ställde jag upp mina Audiotronic-högtalare, de som min fru kallade för Garderoberna för att de var så stora. Så hade vi några kompisar på middag och vi tog väl några öl och kanske en whisky. Och då frågade min likaledes musikintresserade kompis om jag hade hört Don Patrol. Nej, aldrig hört talas om det bandet, svarade jag. Han gick ut i bilen och hämtade en kassett och gick ner i gillestugan och satte igång maskineriet på hög volym. Och jag fick nästan samma wow-känsla som när jag hörde Deep Purple och Made in Japan skivan första gången. För det här, men det var ju grymt bra. Jag köpte genast deras CD, A Wire, A Deal and a Devil. Call Me, min favoritlåt, var nummer tre på den CD:n. Normalt sett så är ju ganska... Jag är ganska intresserad av vilka medlemmar är, vem är det som trummar, vem är det som sjunger och så vidare. Men det här var ju ett okänt amerikanskt band, ja eftersom jag aldrig hade hört talas om den. Ungefär så gick mina tankebanor. Så jag var inte så intresserad av det. Många år senare skulle jag göra en lustig upptäckt kring det här bandet. Men nu kör vi. Håll i hatten, människa! All me, Don Patrol, vilket ös. Åren gick och lite längre fram så fick vi ADSL-anslutning via telefonjacket till internet. Istället för uppringt modem. Du kommer ihåg dem där som det lät om man skulle koppla upp sig mot internet. Och det här gjorde att jag kunde faktiskt börja kolla på Youtube när det fenomenet startade 2005. En tid därefter så sökte jag på Dom Patrol och fick upp en suddig video där de körde live. Men nu ska du få höra varför jag satte snusen i halsen. I mellansnacket pratade sångaren svenska. Jag blev tvungen att lyssna flera gånger för att bekräfta att det verkligen var svenska. På den blurriga videon med likadels blurrigt sånt. Men så var det. Nu var jag ju tvungen att börja söka information om Dom Patrol och jag gjorde en häpnadsväckande upptäckt. Det visade sig att sångaren var Lars Dille Didriksson. Samma kille som spelade i Snowstorm och sjöng «Rosa och kromad list» du vet i «Sommarnatt». Dille har en fantastisk karriär bakom sig. Han var även medskyldig till Sveriges vinst i Eurovision med Tusen och en natt eller Take me to your heaven som den hette i finalen i Israel. Tyvärr så lämnar han oss alldeles för tidigt. 2017, endast 55 år gammal. Tragiskt. Låt oss plocka upp en gammal goding nu från 69 för att komma i stämning igen. Den lyckas jag få med på ett rullband i början på 70-talet och jag har lyssnat på den lika många gånger som det finns sandkorn i Tylo för att den är så skön. fed. Up in the morning, sleeping for red, sir, so that uh, every mouth can be paid, Oh, oh, Israelite. oh, oh, and oh, oh, oh, oh, up oh, I oh, oh, oh, oh, oh, out, Darling, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, my tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Ooh, oh, me oh, oh, Israelite. Israelite. After a storm, there must be a calm. If you catch me in the farm, you sound your alarm. Ooh, oh, oh, oh Mornings they for bread, sir, so that her every mouth can be fed. For me, Israelites, Israelite, I set my wife and my kids at the back up and I leave me, darling. She said that was the last to receive. For me, Israelites, Israelite, look, we chuck them a tear up choices ago a black pony and a clown I'm a poor, poor I'm After I come There must be a comet To catch me in the palm You sound your alarm Den här låten med Desmond ha blev den första ha låten att toppa ha ha ha i april 1969. Men det blev inte den enda, han hade sju låtar totalt på engelska topplistan och hur som helst så är det en läcker låt. Men du, jag tänkte vi skulle ta ett nytt grepp i den här serien av Holgers hörna. I varje program tänkte jag att vi ska kika lite på One Hit Wonders, a cappella låtar, musik från film eller serier och sköna röster bland annat. Och vi börjar med a cappella. Här tycker jag det är viktigt att ta reda på att de verkligen kan sjunga det som vi hör på skivan. Så därför brukar jag leta upp live-framträdanden på Youtube så att de inte har fuskat i studion. Idag finns det ju oanade möjligheter att fuska med allt möjligt. Och finns det ingenting live, ja men då tycker jag nog inte att det är lika intressant. Men om de passerar det filtret, ja men då förtjänar de att spela så här. Och den här låten, den passerade filtret. Det finns flera live-versioner på Youtube. Alla lika bra, eller kanske till och med ibland bättre än skivan. Och vi börjar direkt. Nu kör vi. Whoa, for the longest time. Guest Time med Billy Joel. Åh, oh, oh, oh, så mycket bra låtar den mannen har gjort. På 70-talet då stod ju kampen mellan Billy Joel och Elton John. Vilken pianohamrande hitmaskin som kunde hamra fram med flest hitlåtar. 2013 förärades Billy Kennedy Center Honors som jag sett så många gånger på Youtube och där en favorit är Allentown med Garth Brooks. Kika på den du. Slå in Billes namn och Kennedy Center. Men någon om Billy nu. Låt oss prata om Min älskling. Det vill säga Garamia som betyder just Min älskling. Skriven av den italienska kompositören Mantovani. 1954 hade en brittisk sångare... David Whitfield en superhit med den låten och David blev den första engelska sångaren som förärades en guldskiva i USA med över en miljon sålda exemplar av låten. Nästan tio år senare så spelades den in av Jay and the Americans. Gruppens nya sångare David Blatt, senare kallad Jay Black, hade en idé till gruppen att framföra just den här låten. Originalet innehåller en brygga men gruppen kunde tre, kanske max fyra akkord så de fick skippa bryggan. Och det gav låten en betydligt rockigare karaktär jämfört med originalet. De framförde låten under många år och 1965 när deras kontrakt såldes till United Artists så spelades den in och resten är vad man kallar historia. Aramia by Jay and the Americans. En liten parentes bara. 2001 så gjorde Jay Black en konsert. 62 år gammal. Och självklart så förväntas det att han sjunger den här låten. Vilket han gör. I samma tonart. I falsetten går han upp till tonen C5. Vilket är högt. Väldigt högt. Klippet finns på Youtube och han får... Naturligtvis stående ovationer av publiken. Jay lämnade oss tyvärr i oktober 2021, 83 år gammal. Nu ska vi ta något lättsammare. Lobo. Mi en you en a dog named boo. Lobo, eller som han egentligen heter, Roland Kent Lavois. Om det är lava eller lavouille, ursäkta min franska, jag vet inte. Men 1971 så började han kalla sig Lobo som är spanska för varg. Han hade traglat med den här låten ett tag. Han ville ha det grammatiskt korrekt så den inledande texten i refrängen var You and me, men sen var det stopp. Texten skulle handla om hur han reste runt i landet med en tjej. Han kom hem till Florida och bestämde sig för att testa att vända på ordföljden för att se om det kunde lossna och alltså sjunga istället Me and You. Och precis i samma stund som han träglar med det här så kommer hans chefer runt hörnet fram till de stora skjutdörrarna på verandan. Och stannar och tittar direkt på Lobo. Hundens namn var Bo. <går> Lobo berättar, wow det här var verkligen som ett tecken från himlen. Tänk om jag skulle lägga in är dog named boo i texten Ja, det var så det gick till. Och han berättar att när jag väl gjort det, ja men lossnade allt för mig och jag kunde sätta ihop låten ganska snabbt. Vi lyssnar på den. I day, the George and how it After the summer rain Willpower made that old car go A woman's mind told me that so Oh, how I wish we were back on the road and off the land and you and a dog named Boo How I love a Lobo, me and you and a dog named Boo eh, Nu ska vi prata om One Hit Wonders Eller vad ska man kalla det på svenska En... En eh, dagslända kanske. Alltså en artist som kommer från ingenstans får en jättehitt och sen bara försvinner. Tack till Stene T förresten för den här idén. Året var 1982. Min flickvän och jag hade just köpt en bostadsrätt i Uppsala. och Dessutom hade jag investerat i en ny rullbandspelare en Philips eh, med jag har för att controlled Motors. Det smal härligt när reläerna klapprade varje gång man tryckte på de där små mikrokontrollerna. Och rullbandan den tronade på hedersplatsen i bokhyllan i vardagsrummet. Kopplad till steren en Philips Jet med piktogram som visade vilka källor till ljudet som var anslutna. En häftig stereo då och idag ser den ut som en leksak. Mina och flickvänens föräldrar började för ett så kallat bosättningslån hos Riksbanken vilket var 10 000 kronor och det riktade till en blå hörnsoffa, en blå matta och lite annat krimskrams. Vi hade bestämt att vardagsrummet skulle gå i krom, blått och vitt. Alltså ljust och fräscht med andra ord. När musikprogrammen sändes i radio var jag alltid beredd med fingret på rullbandans röda rekordknapp. Rakt över disk på på ramadiskorama upp till tretton svensktoppen. Jag satt ofta med pekfingret på inspelningsknappen. Jag kommer inte ihåg vilket program det var ifrån. Men jag fick in en helt osannolikt låt. Den började med fiol och sen brakade loss med massor av instrument. Men något annat som fick mig att spärra upp öronen var taktbrytningen i slutet på låten. Jag funderar en del på hur fick de till det egentligen? Hade de en dirigent som fick alla att hålla samma takt i den här förändringen? Eller var de bara väl inövade? Dessutom kan man ju fundera över varför de i inledningen sjunger Poor old John Ray. Son en sad upon the radio moved a million hearts in mono. Har du listat ut vilken låt och grupp? Jag hade aldrig hört talas om dem innan den här låten och aldrig heller efter för den delen. Mm. Man Aileen med Dexys Midnight Runner. Jonne Ray som besjungs i början av låten var en amerikansk sångare, låtskrivare och pianist. Väldigt populär under 50-talet, född 1927. Men som många andra artister så led han av svår alkoholism och den 24 januari 1990 så gav hans lever upp och därmed också Ray själv. Jag har lyssnat på en del av hans låtar efter att ha hört Dexes inledande textrader, men jag känner inte igen någon av John och Rays låtar. Möjligen att de var sparsamt spelade i Sverige, eller kanske inte alls. Nu blir det Filmtime närmare bestämt Footloose, en film som kom 84 som innehöll massor med bra musik. Och självklart köpte jag skivan för titelspåret Footloose med Kenny Loggins. Så skön låt! <går> Footloose mycket Lodgens. Efter att ha lyssnat på skivan ganska många gånger så börjar jag gilla en ganska, vad ska vi säga, lättvindig popdänga med Denise Williams. Let's hear it for the boys. Jag fastnar för hennes lite så här krämiga röst och i synnerhet i de lägre partierna men hon kunde även prestera i det högre registret. Denise har en sopranröst som spänner över fyra oktaver och jag tycker äh, vi tar den låten också mens plattan ändå ligger på tallriken. Denise Williams med Let's Hear It For The Boys. Jag har alltid gillat blandband där man kastas mellan ballader och rock och svenskt och kanske spanskt högt och lågt, nytt och gammalt, manligt, kvinnligt, symfoniskt och tröbbadur. Problemet med andras blandband det är ju att man kan ju inte gilla allt. Alltså. Blandband det är ju på något sätt ganska personligt. Men nu ska vi göra ett riktigt blandbandskast här från Denise Williams till Turid. 1980 så hade jag någon progpolare som köpte Turids LP Tistlar från tundran. Ja, bara namnet antyder ju vad det handlar om. Jag var inte superentusiast men jag försöker vara öppen för all musik så jag lutar mig tillbaka i fåtöljen och tänder en sig. Ja, hallå. Det här var ju 1980 då alla rökte Ja, utom min flickvän vilket var lite älgest som vi sa i Sundsvall. Men trots hennes motstånd mot att röka så gifte vi oss drygt tio år senare och vi är fortfarande gifta. Men nu röker ingen av oss. Tillbaka till prompolaren nu då. När första låten på LPN rullar igång så satte jag mig uppe i den där fåtöljen. Vilken änglar lik röst. Ja, som alltid älskat The Seekers fick lite Judith Durham-vibbar. Alltså sångerskan i The Seekers alltså. Den där ljusa rösten, dessutom en touch av skön. Stockholms dialekt som Sönsvars grabb, Så visste jag ju att stockholmare, ja, de är ju lite smartare än oss Lantisa. Ja, men lyssna själv. Bora just Hallå? Ja, hej älskling, vad sa du? Jaha du tar med några poler här då? ringer du från krogen? Gå därifrån! Inte du älskling, jag sa tungarna Det ringer på dörren, vänta Du, kan du stanna vid konsum och Hallå? Hallå? När den här LPN släpptes så hade Turid lämnat progen och gått över till det kommersiella bolaget Metronom för att nå ut till en bredare publik. När jag kollade upp låten så fattar jag varför jag gillade melodin. Om du kommer ihåg tidigare program så uttryckte jag min kärlek till Dr. Hook under en period när Shell Silverstein skrev deras låtar. Och mycket riktigt, Turids På väg är en Shell Silverstein-låt, Once on the Way, som Loretta Lynn hade en hit med. Den översattes av Jan Hammarlund och nådde en andra plats på svensktoppen. Tyvärr mötte min nyvaknade entusiasm över Turid ingen förståelse hos mina kompisar. De vägrade se storheten i rösten och låten, så vi går vidare. 1977 köpte jag en Ja, nästan tio år gammal Fiat 124. Men åh, vad jag gillade den bilen. Den hade inget ljudsystem men jag fick ta på en begagnad kassettpanspelare utan radio som jag kopplade in. Högtalarna som jag hade byggt i slöjden med högtalarelement från en tv slaktades och jag sågade hål i hatthyllan där högtalarelementen skruvades in. Det lät väl ganska hyfsat med dåtidens mått mätt i alla fall och jag vet att den här låten som vi ska lyssna på nu den gick under lång tid i fiaten, det var väl det nyaste bandet jag hade och hade svårt att spela in nytt så under helgpendlingarna mellan Uppsala och Sundsvall så gick det bandet många många gånger och när jag hör den här låten så är jag liksom tillbaka på E4 i min fiat med handgasen utdragen som en sorts farthållare Ja. Min Fiat hade faktiskt handgas. Den satt till vänster om ratten, bredvid ett Nu kör vi. Morning, you are the light. You make the morning I am the green grass, you are the no will ever know. They make me grow Mr. Big. Visst är det en himla skön låt alltså. Den här låten blev gruppens största hit med en fjärde placering på Englands singellista. Vi fortsätter med en låt från samma kassettband. En låt som jag än idag inte lyssnar med less på. Jag vet inte varför. Tempot kanske. Alltså den maler på som en skördetröska. Och Debbie Harris ganska vardagliga röst passar perfekt till låten. Och hon lägger en understämma på sig själv som är underbar i refrängen. Eh, vi hoppar in i fiaten igen och så höjer vi volymen. Blondie med Denis Denis. Den kom 78 och jag trodde under många år att Debbie Harris sjöng om en tjej, Denise. Kanske Denise Williams som vi hörde nyss. Vilket gjorde låten ännu mer spännande. Men Denise i det här fallet anspelar på den maskulina formen i det franska Denis med tyst S. Låten Nobde nummer två i England och nummer ett i Holland men nådde också högt upp på många andra europeiska lister. Nu tar vi oss fram till 80-talet. Trots upprepade insatser med svetsen så hade min tappra Fiat mer eller mindre förlorat kampen mot de svenska saltade vägarna. Rosten intog allt större delar av bärandelement i både chassi och kaross. Med tungt hjärta så åkte jag till skroten. Jag klappade på huvuden en sista gång och uttalade ett tyst tack för alla roliga stunder som vi har haft tillsammans, min Fiat och jag. Min första bil och min stora kärlek. Låt oss nu tillsammans minnas våra gamla bilar som vi tagit känslosamma avsked av med en passande Oss, Goodbye my love. Dimis var ganska populär i Europa under 70-talet. Den här låten fanns med på hans album Forever and Ever, och den kanske mest kända låten är från titeln på albumet. Ever and ever, forever and ever you be. Ja, du kanske inte ens har hört talas om Karn, men han släppte. 29 studioalbum, 4 liveskivor och 2 samlingsalbum. 2015 så lämnade det med oss. Men du, innan vi slutar så hinner vi med ett glas champagne. med A Glass of Champagne, en 70-talsgrupp med hits som Traffic Jam och Girls Girls Girl. Eh, Traffic Jam, det är också den är en riktigt bra låt så eh, jag hoppas vi kan återkomma till den längre fram. Nu är tiden ute och jag hoppas att vi hörs nästa vecka. Kram från din alldeles egna Holger...